Tak diskuze z Brna na téma SVG. Odpovídat bude Michal Matuška, Jakub Mikuláš a Milan Kačurák. Tak a zeptám se, kdo z vás má první dotaz? Já už jsem to trochu začal s Michalem. Mě, mě, mě to zajímá, jak je to s SVG versus výkonost, versus performance. Já třeba vím, že nějaké skumky, nějakého odrazu v pohodě. A zajímavá je vaše zkušenost, kdy už jako ta performance nebyla v pohodě, už to bylo jako. Moc. Tak já to jenom zopakuju. Martin Michálek se ptá, kdy, jak, kdy je hranice toho, že už začne performance kulhat z BGčku. Jednoduše. Já už jsem to nějak i uvedl v té přednášce. Já co mám zkušenost, tak vždycky je to ve vztahu k těm, k těm filtrům nebo k té masce, jako takové. Záleží hodně na tom kolik vlastně těch elementů ovlivňujete, jakou plochu potřebujete těma, těma efektama změnit a taky si nad tím provádíte potom nějaké interakce. Pokud třeba některé efekty použijete, tak po vyrenderování se vám může zdát všechno OK, ale když pak nad těma elementama děláte nějaké animace, nevím, cokoliv, co vás napadne, tak začnete na tu, na tu performance narážet velmi rychle, Protože to, ten prohlížeč prostě nestíhá zaběhu uh, vykreslovat, překreslovat. Jo, na co jsem narazil já, tak bylo, že uh, takový, pokud použijete transition animace, i ty takový ty rychlí, což jsou uh, transform opacity a tohle, uh, tak prohlížeče v současné době většinou neaccelerujou přes hardware, počítaj, takže jsou stejně výkony jako ty javascriptový, takže to se možná změní s lepší časem. Ale v současné chvíli vlastně je, ne, ne, nemůžete říct, že tím, že používám transformy, tak je to rychlejší než XY. Ale Jinak co, co ještě, tak třeba iOS mělo problém jako z hodně, z hodně prvky. Takže jestli můžete to SVG jako optimalizovat, že ho zgrupujete, tak to asi hodně pomůže. Já bych nějakou svoji zkušenost zase s animováním přes čistý javascript, já jsem dostal jednou takový nápad, že no, zadání, že mám udělat paralelsk efekt, úplně se to SVG, SVGčka, ale řekl jsem si, nepoužiju proto žádný, žádnou knihovnu, prostě zkusím si to napsat sám a v té chvíli prostě jsem prostě si to navázal na scroll event, že jo, a zjistil jsem, že prostě takhle to nemůže fungovat, že prostě člověk už musí být docela zkušený JavaScriptový programátor, aby jako věděl, jak to vevnitř funguje, jakým způsobem se tam navazují eventy, aby se mu to nezačalo prostě potom při nějakých posouvání elementů na té stránce prostě kousat a ta frame rate nešla rapidně dolů. To znamená, že si myslím, že prostě když už chcete využívat nějaký složitější JavaScriptový. A pohybování v rámci stránky, tak je rozumný použít už optimalizovaný knihovny, jako asi už bude ten Snap například, než se to snažit prostě nějakým způsobem bastlit vlastním, vlastní direktivou. Takže asi tak za mě. Sledovat. <laughs> já s tím zkušenost nemám, tohle už je docela pokročilé téma, a, takže já asi spíš to přenechám kolegům, jestli budou mít odpověď na tuhle otázku. <laughs> Jo, tak to generování myslíš. Vře, víš co SVG je string, takže myslíš generování jako vykreslení. je to No jasný, že to ti musí podporovat ten prohlížeč, jo. Pokud vím, tak teďka žádný prohlížeč to nemá. Že bys mohl jako říct prostě, tenhle stava je složitá, potřebuju ji animovat takhle. Takže v této chvíli to nejde, pokud vím. A Ta konzole normálně jde využít stejně tak, jak kdyby psal jakýkoliv jiný, jiný animace. Minimálně frame rate, vždycky z DevTools v Chromu zjistíš toho, jak se ti ta stránka překresluje. Jo, stejně tak fungují takový ty Paint Tangles a všechny tyhle věci, klasický tooling, takže úplně stejně jako se optimalizují normální, normální jako domprvky dom a tak. Ano, já bych chtěl zeptat, jak fungují sprity. A pokud třeba chcete propovědat ještě i osmičku, jestli generujete dva sprity jenem nebo si je s tím jako dokážete pohádat, protože mě věcí na že bych musel udržovat dva sprity jako jeden pro starší pro jestli bych to nějak upočil, to nějak jako dva Jo, tak dotaz byl ohledně spritů v svg a jak řešit jejich podporu pro starší děčka. A... S tou podporou jenom tak tam nebo s tím, že by se museli udržovat dvě verze, tak vím, že, jsou, že existuje grant, tu grand task, který dokáže se z udělat právě to fallbackový PNG. -čko. Takže s tím by to asi šlo jako zjednodušit. A ad nejsem si jistý, jak je jako best practice. Vím, že se to dá používat, takže Každej, že, že v jednom SVG je hodně prvků, které jsou vlastně skrytý a pomocí CSSK je můžu zapínat, vypínat tím, že vlastně ten element nad tím uh, má nějakou klásu, která říká, že jeho vnořený SVG s, s tím vlastním ID zrovna teďka půjde vidět. Jo, já bych na to odpověď měl. Uh, jak říkal Jakub, uh, tak na HTML stránku si vyrenderuješ v jednom SVG elementu vlastně všech uh, zgrupovaný. Uh, ty obrázky, který chceš vyspraytovat, to znamená, že každý ten jakoby, obrázek uh, bude mít svoji grupu a bude to celé vygenerované a schované buď přece se nebo přes uh, SVG atribut uh, a potom, uh, když už jakoby, ten vyloženě chceš, uh, chceš zobrazit na té stránce, tak znovu na tom místě, kde to chceš doopravdy zobrazit, uh, si ho přes, teďka tuším, to je zrovna i ten Xlink hrev, nalinkuješ přes IDčko té grupy, toho SVG, které je skryté a ono se ti zobrazí, jakoby se nalinkuje na, na, na ten SVG element, který je skrytý v té stránce. Je to pochopitelný? <laughs> Takže tak. Co se týká ještě uh, toho fallbacku, tak uh, když říkal jako, že tam je grant, uh, tak já si myslím, že tohle by bylo nejlepší použití. Já jsem do tyhle chvíle používal vlastně to udržování dvou souborů, jeden PNG druhý SVGčkový, ale pokud je na to grant, tak o to líb. Další dotaz? Já, já bych měl dotaz, ale když jste trochu zmiňovali nějaké bugy, uh, propojení, jak už je třeba zeská SVGčka, kam mě teda na normálku napadá třeba prostě rotace, ale některé vodce k tomu mě prostě teda rezultají, prostě jako, že SVGčko, je, tím, je prostě tam nějaká transformace, nějaká rotace, to prostě nezobrazí. Uh, tak jestli by je to doměstnice toho někde nějak stůčně případně jestli je nějaký projekt, tady nějak uh, a okay. Jo, tak co se, jo, já to ještě teda zopakuju. Otázka je, jestli existuje dokumentace bugů nebo nějakých nekompatibilit prohlížečů ve vykreslování animací SVGčka, jako je například rotace. Tak já, když jsem dělal nějaký projekt s SVG čkama tak jsem vyloženě, neměl žádný problém, že bych fakt jako použil nějakou CSS transformaci nebo prostě atribut, který by mě nefungoval napříč prohlížeči. Bylo to většinou spíš tím, že ten prohlížeč to sám o sobě nepodporoval to CSS, protože to je CSS trojka, ve starších prohlížečích to přirozeně nerozjedete a ale řekl bych, že jak jsem tady ukazoval ty nějaké tři druhy animace před JavaScript, přes mill a přes CSS, tak oni se můžou nějakým způsobem dobře doplňovat. Takže když už jsem si vědom toho, že mi něco někde nefunguje, nějaká animace, tak už se pokusím použít nějaký ten jiný způsob, jak to zanimovat. Protože jsou tři a můžu kombinovat. Tak asi. Za mě. Jo, a jenom pokud vím, tak SVG má samo o sobě transform atribut, Takže ten vlastně má stejný zadávání jako, jako klasický CSS3 atribut, CSS3 transform, takže možná by to řešil JavaScript a upravovat ten transform vlastně přes ten atribut, který bude podporovaný podle mě všude než. Vím, že některý, že starší Firefox měl problém s tím, když se aplikoval CSS3 transform na nějaký atribut, na nějaký jako SVG element, ale když se aplikoval javascriptem ten, ten transform jako atribut, tak už to fungovalo. Takže tam jde o to, že ti prohlížeči vlastně musí si vzpomenout, že vlastně to jsou to stej, ty jako atributy. Takže zase to stojí na nějaký podpoře. Já ti jenom rovnou upozorním, že transform SVG si zakládáš na velký pruser, protože transformace v SVG se vytváří svůj vlastní viewbox, a můžeš se dostat do celkem Vbox Hell a e, hlavně se to chová trošku úplně jinak, než byš než bys očekával, a dosáhnout nějakého výsledku, je, je poměrně dlouhá cesta. E, pokud chceš sjednotit e, CSS transformace, tak e, já teďka už poměrně dlouho si přes rok používám animační knihovnu Green Sox, nevím, jestli to znáte. E, původně to vznikla ta knihovna na, na Flash a po tom, co ten flash nějakým způsobem padl na držku, díky iOS, tak to přidělali na, na JavaScript a vlastně ta knihovna teďka v té poslední verzi, tuším, 1.14, vydala nějaký, nějakou normalizační, nějaký helper, který právě řeší transformace na DSVG. Takže jestli ti to pomůže, tak se podívej určitě na GreenSox, poslední nějaký jejich blog post o tom, o tom píše. Nebo možná i na CSS Strix to vyšlo. SVG a bezpečnost je nějakým způsobem se vloucovaná? JavaScript se dva toho to dostat v pohodě. A teraz to SVG a SVG. Jo, s opaku otázku, jestli je SVG nějak chráněný? Jestli se dá dělat integrace mezi mezi HTML kem JavaScriptem a SVG-čkem? Asi nějak rovnou odpovím, dá. <laughs> Není, ne, ne, ne, neznám žádný problém, kdybych na co bych narazil, že bych nemohl šánout do SVGčka, nefunguje to jak třeba iFrame, že můžeš že v rámci iFrame něco upravovat. Takže na problém jsem narazil, vše funguje tak, jak, tak, jak má. Když bych poslal a podpět na následké možnost a voluntních dokázok, SVGčka je fakt toho živý formát, do se tedy potávají skryty, jak jsem a pomůžný nějaký způsob zasáhovat z toho kontextu. Určitě mám taková nějaký bezpešný děl, ale to je to vše to no to si nemyslím, že běží ve vlastním sandboxu, ale, ale radši to neříkám na, na nedám ruku do hně, protože fakt netuším a radši řeknu, že nevím. Jo, SVG ve vlastním sandboxu, pokud vím, tak neběží. Ty skripty, které tam jsou, tak nejsou vlastně nějak odstředěné jako od ničeho. To stejný. pokud se nemýlím, tak i CSSK nejsou nějak jako zaskoupovaný, jsou jsou zase globální. Uh, takže otázka, jestli jako vůbec povolit na tom serveru, aby jako uživatel mohl nahrávat SVG obrázek v takový chvíli. Jakože, není to úplně uvyklý. Já bych se chtěl, to, co je to Viewbox Hell? Otázka, co to je Viewbox Hell? Uh, já se tady do té diskuze nechtěl moc pouštět. Já jsem ten Viewbox dokonce měl v přednášce a reči jsem ho smazal, protože to, to je strašně dlouho. Viewbox je v základní stavební kámen z a je to aj jako největší asi kámen urazu můžete prostě životním vybokem definovat, můžete i ten to je zároveň někdy deformovat můžete změnit jako aspekt ratio a, a různé další věci dá se ještě dokonce i, i to jak se to bude deformovat se dá ještě nějak přepínat pomocí atributů a Právě i některé prvky uvnitř toho ZVG si definují svůj vlastní viewport, nebo prvky, tady ty metody, jako jsou transformace. A když se vám to potom násobí, když bys používal třeba více transformací na, na, třeba na grupě a potom na elementu, pak třeba ještě na nějakým jako, nebo na, na víc skupách a na elementu, tak vlastně se ti násobí ty viewboxy a musíš to všechno vychytávat. Tak to je viewbox hell. Znamená to, že jako souřadnice, že vlastně ten Vuebox ti udává ty souřadnice, vykreslí ti, vlastně definuje ti to plátno, v kterým to je SVGčko kreslíš. Jo? A tím, že vlastně bys definoval víc transformací, tak bys měl víc jak kdybych těch pláten. A reálně to funguje pak tak, že ti to ten element, třeba když bys dělal scale, tak ono ti to nescaluje, tak jak si představuješ u uh, malého elementu, že ti to je nádherně, prostě z 50% ten transform origin, ale transformuje to vlastně i s tím plátnem, takže vlastně ten element ti uhýbá prostě pryč. A on vlastně to, to je tím, že vlastně zvětšuje ten viewbox. A ne, a ne ten element. Já si nejsem jistý, možná jsem na to totiž trošku narazil. Občas z čeho napříšení dělám ve sog věčku typicky, nebo větší grafiky, nebo kony, určitě. A typicky, když, když je responsivní logo, tak má být responsivní, dá se to, to dostávám to ve exportovat když se to vyčistí, dá se to použít. Ale pak, když se transformuje, tak v různých mám ty zkušenosti na Androidu, tuším, že s nativním android browserem, že ten obrázek sice zmenší, ale kolem ní nechává nějaký prostor. Když ho, ho nezmenší v tom správném poměru stran, nebo, nebo kolem ní nechá právě prostor a zmenší jen ten obsah. To, to chová podivně. Už je to to souvisné. Uh, asi to zopakuju. Jestli je, že pomocí ilustrátorů gener, generuješ loga a že se ti stává, pokud ten obrázek potom výsledný, bo to SVGčko, skáluješ, takže ti konec toho zůstává prostor. Jsem to pochopil dobře. Uh, může to souviset s V-boxem, určitě jo, ale mě, jako já, já jsem nepracuju s grafickýma editorama, nejsem grafik. Možná se to viděli podle přednášky. Uh, <laughs> trošku jako hardcore. Uh, takže nemám s tím přímo zkušenosti, jak to generuje, generuje ilustrátor. Když už jsem se pokoušel nějaký editor vyzkoušet, tak to bylo většinou GIMP nebo, nebo, nebo teďka ten co se to ukazoval, jak a tento generuje celkem čistý a i to SVGčko, takže tam jako neměl jsem s tím problém vůbec tím takovým. Když jsem zkoušel uh, responsivnost toho SVGčka, tak nikdy jsem na nic takového nenarazil. na to. Ne. Vůbec. Tak se chtěl máte nějakou zkušenost s knihou SVG a jestli třeba s 3 tak Já ji znám, ale jenom jako podle jména. <laughs> ne, nepoužil jsem ji, omlouvám se. Ještě. Ne, srovnání nemůžu říct, ale pokud bych měl srovnat třeba to, co tady padly, ty knihovny, jako je D3 a, a SNAP, tak SNAP je takový hodně blízko třeba jQuery, takový jQuery-like style, prostě, že vytváříte tak, jak byste dělal jQuery nějaké prvky nebo javascripty. A pokud chcete něco komplexnějšího, co by vám pomohlo už a jestli s výsledný výslednýma infografikama třeba, tak určitě zase doporučuju D3, který už má spoustu věcí, jak připravených předpřipravených pro vás, má nějaký metody a tak dále. Ale přímo SVG, JS neznám. Uh, já se ptám, jak vygenerovat nějaký produkt, jak vysvětlit grafikovi, kdo dá ikonky SVG a prostě proveďku nepoužitelný. Uh, je tam určitě problém vygenerování toho SVG, jakým státům. Jak se můžeme vysvětlit, jakým způsobem. Třeba... Určitě funguje lopata. <laughs> tak otázka je, jakým způsobem grafikovi vysvětlit, jak má generovat SVG. Jo. <laughs> Já se s tímhle jako poměrně teďka podskávám s naší grafičkou firmě, kdy ona, ne že by špatně generovala SVG, to vůbec, já si myslím, že v generování SVG přes nějaké grafické editory není problém. Tam je svýš problém v tom, že ti grafici vůbec nevědí, co to, to SVG je, co to je vektorová grafika na webu. Oni jsou zvyklí dodávat grafiku vyrastrovanou občas, občas prostě jsou v nějakých photoshopových objektech, občas jsou v nějakých křivkách, které potom jsou embedované do, do ilustrátoru, takže je to hodně divoký. Takže člověk spíš tomu grafikovi musí vysvětlit, že to musí být všechno v těch křivkách, ideálně v tom ilustrátoru, nebo potom v tom Sketchy. aby se to dalo jednoduše vygenerovat do toho SVGčka. My používáme ilustrátor, tam jsou nějaké doporučení nastavení pro web při exportu, takže pokud člověk se jima řídí, tak si myslím, že nemusí být problém. Jediný, co už tady zaznělo, je to, že ten ilustrátor tam dává spoustu bordelů kolem, jo? to znamená, že třeba úplně nesmyslně vám obaluje ty, ty elementy do grup, třeba i zanuře do několika grup, Možná proto, aby to potom bylo zpětně v tom ilustrátoru otevři, e, otevřitelný, ale pro použití na web to chce prostě projít a buď ručně prostě ty grupy dát pryč a nebo to podle nějakým grantáskem. Tomu Adobe, tak Adobe už od pradávna má jeden velký problém a to, že neumí zaokrouhlovat. Takže... Uh, Veškeré veškerý SVG, co vygeneruje vy ilustrátoru, tak většinou končí jednotky na x desetinných míst. Takže to je asi taky první jako problém, pokud chceš používat pak ty konky nějak dál, uh, skrz velikost. A já, co jsem se setkal asi s největším problémem, tak bylo, když, když jsem zháněl vajky v SVG českou, německou, uh, já vím, asi americkou. A snažil jsem se, kdyby stáhnout něco z netu, co už je předpřipravenýho, zjistil jsem, že ty vajky jsou všechny připravený v nějakým, jako x rozměru a potřeboval jsem je zmenšit. A už tam jsem narážel, jako, že ty, ty SVG byly prostě vytvořeny nějak šíleně a nebyl jsem schopný ani zmenšit. Takže uh, musel jsem to nakres, jako nakreslit ručně, kdyby nebo minimálně odstranit nějaké věci v, přímo v kódu to SVG, protože tam jsem se v tom vyznal. Jak, jak když jako SVG, jasně, na spíš na grafiku, nebo, nebo jako tak využívám spíš na grafiku, narazili jste na potřebu, že SVG zapsat text, konkrétně na formátování textu, tam kdy nějaký kvůli textu třeba, svědče, nebo množení textu do nějaký ocisty. Jo, Otázka zněla, jestli jsme narazili na, na vkládání textu do, přímo do SVG. <hý> Já jsem na to narazil a asi hnedka z jednoduchého hlediska, protože grafikovi se líbilo víc, jak to ta SVGčko krásně vyhlazuje. A ten fond, že oproti tomu, jak to vyhlazují prohlížeče, každá, každá, každe jinak. A samozřejmě na optikální textu narazíš velmi, velmi rychle, protože ve SVGčko nic jako optikální textu neexistuje, takže se to řeší nějakýma, nějakýma algoritmama, který ti to zalamujou, no. Třeba skriptu, existují na to nějaký jako knihovny. Tyho teďka si zvláště nepřipomenu. Já, já mám skopírovaný jako skript, který používám už vždy, už takže možná spíš na, na mailu bych chtěl ho poslat. Já si nejsem jistě, jestli ta otázka byla směřovaná přímo na to, že uh, chceš použít text uh, jako vyloženě prostě znaky, uh, třeba jako v a anebo to chceš tam mít vyrenderovaný uh, přes normálně SVG elementy, ten text. Vyloženě text. Jo. Vlastně tady uh, kolega odpověděl na to asi, jako, jak když už je vyoutloinovaný. Uh, já bych uh, asi odpověděl k tomu, když tam je text přímo, jak, na co se ptáš ty, tak uh, já myslím, že uh, ty uh, SVG elementy jsou pároví a mezi nimi můžeš vkládat normální obsah a můžeš tam vkládat text a můžeš to, myslím si, podle svých zkušeností, jestli mě paměť nešálí, tak to můžeš stylovat přes CSSka úplně krásně jako v HTML, to znamená, že si na to můžeš pěkně navázat nějaký hezký fond, můžeš tomu dát obtékání, můžeš tomu dát uh, nějakou výšku řádku, prostě všecko, co ti dovoluje HTML, takže není problém. Tam se, čím se na kvítru, myslím tam daleko, asi do druhé řady. A něco jsme je nějakých porovnání, když přechází konfultovat z je tak do druhé se přechází, do. to tak nějaký porovnání, co ale jestli ty SVDčka jsou takový, ty zahodí, ne. To je dobrá otázka, mně se strašně líbí, takže já ji zopakuji. Uh, nějakým způsobem, jaké je, jak je srovnání i konfrontu a, a SVG ček a v jakých případech je, je použít? No Tahle otázka je docela těžká na zodpovězení a myslím, že to určitě záleží na preferencích toho vývojáře nebo grafika, ale řekl bych ve stručnosti, že pokud těch ikonek nemáte prostě miliony, pokud, pokud máte nějaký prezentační web, kde prostě používáte pár ikonek, tak bych řekl, že je lepší přístup to, si udělat právě nějaký ten SVG sprite a potom ty ikonky tam normálně vyembedovat přes SVG. A napak, když máte nějakou aplikaci, když už prostě potřebujete fakt řešit nějakou obrovskou sadu ikon, tak bych řekl, že je lepší použít uh, už z praktického hlediska ty, ty ikon fonty, protože uh, když to vezmu třeba z nějakého uh, udržovatelnosti, uh, tak je to prostě výhodnější. Jo? Aspoň takhle. Mě. No, Já to porovnání taky teďka ještě poměrně úplně nemám, ale používal jsem hodně, hodně ikon fonty. Teď jsem se snažil na nějakým projektu s kolegou nasadit SVG Sprite. a potom, co jsme to zaimplementovali, tak jsem si psal tady s kolegou v druhé řadě a zjistil jsem, že vlastně to, co jsem zaimplementoval, nefunguje tak dobře, protože v Safari SVGčka teďka tak nějak se blbě vyhlazují. a hlavně obloučky, tak nejsou úplně obloučky, což je divný, protože to má být vektor, kurně, ale... Takže problém je teďka takovej, já co takhle podle preferencí, tak pořád se mi zdají lepší uh, ikonky v, přes fond, protože přece jenom dají se na to aplikovat stíny, nemusím kvůli tomu vytvářet další SVGčko, uh, dá se zmínit barevnost jednoduše, zase nemusím vytvářet další SVGčko, to vyhlazování má svoje taky úskalíno napříč prohlížičem, jako je to zase vyhlazený podle toho, jak, jak ten prohlížeč dokáže vyhlazovat font. No. SVG oproti iPhone fontu má taky tu výhodu, že umožňuje používat více barevné ikony, když to to tak to může vypadat dobře. A další věc je ta, že se to dá taky poměrně dobře oparovat přes css včetně těch více barevných ikonů. No. Takže to je taky výhoda SVG, oproti iPhone fontu. Jo, ale musí to SVG být uvnitř ní třeba nemůže být požitý jako background. Jo, tak super, já bych poděkoval spítrům.